Inscripție pe Biblie O mie de neamuri te-au strâns cu zăbavă, trecându-te tainic prin somn tuturor, Cules de cugetul lor, prin pomii nădejdi cu frunză bolnavă. O sută de veacuri cu sute aduc mărturie și semn cunoscut Că oamenii în vremuri aleși te-au văzut întreg în de brumă și soare, Poteca de suflete șesul străbate Ca niște săcară cu spic, Puterea dospește în grăuntele mic Și holdele așteaptă tot nescuturate. O mie de neamuri precate domoale, Te caută în ceruri, în vis, în pământ, Ascuns te găsit în cuvânt, fără cuvântul, cuvintele s guale